God afton och välkomna till Bendit Like Bentnor Det här är en nystartande fotbollspodcast från treperspektiv.com Ni har förmodligen aldrig hört talas om oss Men vi är tre fotbollsälskare som älskar att Tragga lite fotboll som vi säger här nere i Skåne Med mig idag har jag då Hannes Feldin bland annat Hur är läget med dig Hannes? Det är fantastiskt så här sent på, vad är det? Måndagsnatten Ja Nattet till tisdag blir det till och med Ja det blir det ju faktiskt mm, mm. Och eh, vi har också med oss Monus Karlsson Hur är läget i Knutby Där han faktiskt eh, huserar mm, mm. Jo här är det faktiskt bra Det var ganska mm. lugnt det här veckan <laughs> Just det uh, Okej okay. uh, Vi kan väl börja med att berätta lite om uh, Var ni hittar oss och vilka vi är mer uh, Treperspektiv.com Alltså Uh, och uh, en del av er har väl eventuellt följt oss tidigare Vi har kört lite podcast tidigare Men uh, lite oregelbundet Och vi slutade med det efter ett tag Men vi kände alla tre att det var dags för en liten uh, comeback uh, Så ja. därför kommer vi nu uh, Ja, Hannes Ja, uh, det var min sagt Dags för en comeback Okej, okay, det var uh, vad du ville säga Ja, sen <laughs> så ville jag också flika in med att vi uh, Faktiskt skriver också på bloggen Vi har mm. lite... Uh, då och då så um, kommer vi med diverse bloggerlägg rörande allt möjligt med fotbollen. Uh, hittills, efter den här omstarten, så har det mest varit jag som har varit skrivsugen. Uh, men uh, jag kan tänka mig att Mons har, brukar det klok ord och lägga in då och då. Uh, jag, jag använder lite grann av Arne först taktiken Jag pratar inte mer när det behövs. Och det är samma som när det, det är så det är med mitt skrivande. Mm. Mm. Mm. Mm. Okej. Okay. Men när det behövs så kanske vi även får ha en på bloggen helt enkelt no. Så kika gärna in på treperspektiv.com Som sagt, vi ska förhoppningsvis få ut podcasten på iTunes inom kort Men du kommer också kunna lyssna på den på hemsidan eller bloggen Och förmodligen på Youtube Vi får se hur vi fixar eller hur vi arrangerar hela det här upplägget men det, det är liksom lite morgondagens bekymmer om man säger så Först ska vi spela in Det är prioritet ett just nu Jag tänkte att eh, vi skulle börja prata lite om fotbollsskalan Precis för att eh, Där Slätan som vanligt vann allting Och, och eh, jag, jag såg något ganska roligt på min Facebook faktiskt Nu ska jag inte hylla mina Facebook-vänner Och jag tänker jag inte hänga ut dem eller hylla dem vid namn Men någon hade skrivit något så, som att Slätan fick Slätanpriset priset på zlatan i Slätankanalen. kanalen Tyckte jag var lite småroligt mm. det, jag... det stämmer ju till viss del Ja, det stämmer ju till viss del Men sen mm. så, eh, jag tycker inte det är roligt på så sätt att det inte skulle få vara så Eller att det inte ska vara så För jag tycker det är ganska självklart att den bästa ska få så mycket uppmärksamhet Och han ska också få det mesta Så är det ju, men man blir besviken när man gick in på till fyra player upptäckte att de inte hade vad Zlatan kan på hela fotbollsplanen. <laughs> ja, men det måste alla man. Det är ett ja. stort misslyckande från ja. den andra sidan. Mm. Eh, ja. Nej, men ni har helt rätt. Du har helt rätt, Simon, i att det är ju, ska helt klart vara så att eh, den svenska fotbollen krävs cykling Zlatan, för han är ju den största utan tvekan. Eh, mm. Och då är det inte mer rätt att han får de finaste priserna även tanke på att han är utan tvekan, vår klarstörsta största stjärna Och att större fotboll skulle lägga läggas kring honom Men eh, jag känner att ibland eh, så går det till överdrift eh, Och därav de där kommentarerna på min Facebook Bland annat kan jag tänka mig mm, exakt eh, Men anledningen till att upp det också är För att jag känner, vad är skallen Eller vad uppfyller den egentligen för funktion eh, Personen så tror jag, ärligt talat inte att Varken Andreas Isaksson Eller Olof Melberg Eller Kim Kjellström är kan inte leka extremt Men åtminstone de två förstnämnda Och då Zlatan Som får samma pris år ut och år in Jag tror inte att de upplever Någon vidare glädje längre Tror ni att jag har fel här? Jag, jag, jag, ja, jag tror att du har rätt i att det inte är något Alltför prestigefyllt pris Eller priser man kan Kanna hem där Utan det är väl mer än gala för att, det känns som att den är en gala för att markera ett fotbollsåret, det svenska fotbollsåret är till ända eh, och för att, jag vet inte en anledning till att festa, jag vet inte ja, alltså, Jag tror att det är en firmafest för mediafolk, inte i stor del eh, Ja, att, det är utom eh, och eh, ja, vem som helst får hänga med dem där eh, sitter bord eh, inte sammanbord, men det alltså, var i samma lokaler sen, den går de ut eh, får, alla umgås tillsammans så jag tror bara är det, det Samt att t 4 har ju ett smart sätt att tjäna pengar Så att de måste ju dra ganska bra tittat siffror ändå Tror jag, än fast alla hatar galan Så kollar man ju på den Det blir ju ett enda stort, stort PR-gift på det hela mm. att, ja, Som en En stor reklamkampanj för t 4 SVF för Fox och så vidare kan man mm. Säga. Mm. Så därför man, De tjatar ju väldigt mycket om Tysklands matchen Nu, och man kan ju undra hur mycket det hade varit Om TV4 hade sen matchen då ja. Det hade ju varit Ännu, ännu, ännu än, mer än, än, än, än. Så. Ja eller, eller intressantare. intressantare Om vi inte hade vänt den match Till mm. Vad hade man då fyllt hela galan med egentligen mm. Mm. Ja, Det mm. känns märkligt Men på mm. tal om det här och tjäna pengar Att det liksom är själva anledningen Till galan Man såg ju också när man skulle rösta fram Årets mål Nu kan jag inte spekulera hur många röster man får in på en sån Omröstning men Det är förmodligen en del det kostar väl en femma Att lägga en röst mm. Så det där gör de ju också pengar eh, Hur som helst så vinner ju slätan den kategorin också mm. Är det rätt? Med tanke på eh, alternativen som fanns Vad säger ni? Alltså jag tycker egentligen Milosevic mål är ju snyggare Det sticker ju ut mer Men mm. är först första varit en tycker jag höjer lite mer Fast det är inte matchen gäller eller någonting Sen är det ju han och då blir det automatiskt massa extra på grund av det Sen är det kanske mer ovanligt mål eh. Att en svensk gör ett sånt mål. Alltså distansskott distans distans händer ju lite då och då. Så jag tror att det är det som det hängde på. Men jag tycker äh... att egentligen Milosevic är snyggare faktiskt. Mm, till och med Alno som fick in ett par distansskott ja, beslutet det att ju... jag. svensk. Anders Svensson jag är snyggare mm. än allihopa mm. Ja, Jag måste säga att jag inte såg... Jag såg först andra halvan av fotbollsgalan så jag... Såg jag inte vilka mål som nominerade. Men jag vet att Milosevic var det och att var det. svarade. känner det också och ger Oronen. Ja, då är jag med. Men jag måste säga Tack. att det är, ingen, det är ingen större skandal att Zlatan vinner. Med tanke på att det var ett mycket vackert mål som faktiskt blev framröst till ENs vackraste. Och mm. då är det inte så mycket ord om tycker jag Även om Milosevic skott är helt fantastiskt också. Ja, härligt. Hur som yes. har varit. Eh, både Mons och Hannes har inför programmet eller under programmet eller när de nu eh, finner tid till sin lilla uppgift. Eh, de har hittat ett par punkter de vill ta upp och eh, få ut i rampgiset så att säga. Eh, så vi ska diskutera då, Dissekera då, vad som helst. Så jag tänkte att eh, Mons, mannen från Knightby, eh, kan väl helt enkelt. Smälla upp sitt på bordet Och så hugger vi tag i det direkt Ja, jag tänkte börja med det jag upplågade fram Som det som jag tycker var absolut sämst Med förra veckan Som kanske också föräktades som allra märkligast det hämtar jag från Det kanske största matchen i En av de största matcherna i som, som det i fotbolls-Europa Vid sidan av rom Derby, Får man säga, där mellan Chelsea-Liverpool När som Utvecklade sin riktiga hat-match de senaste åren Inte minst Efter torres övergång mm. Och, eh, där Liverpool gjorde ett eh, ett väldigt viktigt mål kan man tycka eh, men den enda som firade målet var ju luckvis eh, det var ju väldigt märkligt på väldigt beteende. Alla andra vände sig om Gick direkt till till eh, eh, och gjorde sig och gjordes redo för avsparken. igen eh, och då öppnades lite konspirationsteorier kring det där om det är någon och se om jag är i truppen eller vad det kan bero på Det är öppet för diskussion ja, Vad kan det bero på? Vad tror ni? Ja, jag vet inte Jag tycker mest att det är väldigt komiskt man, När man ser så, så är det springa I mm, total eufori Och skrika rätt in i kameran Så vänder de sig om och tittar och ja, man, ser ju, man ser ju besvikelsen Och koppen alltså, ja, det, det är som ett barn som har Från och tagit julklapparna på julafton det är, Ja, är mycket komiskt Men jag vet inte om riktigt om man ska dra för stora växlar på det rent. Men det är alltid Folk tycker jag inte det att kul att, att uh, Filosofiera kring det Men uh, jag tror inte att det Någon direkt mig mot honom Men, uh, men det, är tror, ett, det är ett mål på Stanford Bridge Ja det är ett otroligt Kanske. viktigt mål Men jag tror mer mm. det handlar om att uh, Om att de andra nu Även och tyckte att nu är alla det avgörande här Jag vet inte mm. riktigt Det känns mm. mer uh, so yeah. så Ja uh, exakt jag tror också. Jag tyckte man se ses på reprisen för att jag eh, studerade detta nog efter att jag såg det eh, Så såg jag att Agor, eh, tror jag det var, stod närmast honom Och var på väg lite med något steg ut mot honom Men sen skete han i det eller liksom han tittade bak och såg att det ingen annan tänkte göra det Så då stod inte han också i det eh, Så det kan man ju säga väva in som att alla hade tagit ett gemensamt beslut Att gör Sveriges mål så ska vi inte fira med dem eh, Vilket känns jävligt märkligt Ja med tanke på att det här han som gör mål Exakt Om han nu man skulle vara omtyckt i gruppen eller Vilket I sig inte känns så märkligt Nej det är inte helt osannolikt Med tanke på vilken personerna. Exakt Men Hannes Feldin som du heter Du var inne på något klokt faktiskt Jag tror helt klart att det är så att de Knöt näven och faktiskt bara Kände att vad fan ska vi fira För vi ska göra ett mål till Suarez är väl en av de spelarna som har en tendens att överfira mål kan jag tycka Ja men så, uh. sånt tycker jag skärmet också Absolut men man, jag menar inte det som att man tar för mycket liksom, beröm för sina mål eller något sånt, Utan snarare att man fokuserar för mycket på att fira målet Och för lite på att vad fan vi ska göra ett till mm. Eller att vi ska hålla tätt bakåt eller vad det nu är man ska göra jag tycker mer som jag gör när jag gör mål i division själv här nere knyter mm. den även liksom och casual hämta bollen det, det det är igen. inget det där, så du hetsar inte du ja. hetsar inte framför borta kurvan eller <laughs> ja, det händer det händer det det att man glider ut på knäna ut mot hörnflaggan och tar emot det enorma publikjublet man gör Ja mm. Exakt. Mm. Det är ju också dock väldigt beroende på väder. Liksom. Alltså, har det, det regnat kraftigt mm. under dagen så kan man ju köra en sån målsköst. Mm. Du vill äh, inte på bollar heller när det är konstigt. Ja, det är redigt. Inget plast på uh, där jag bor inte. Mm. Ja, Mons, uh, Har du någon teori om det? Här? Uh, min teori är nej, så alltså, jag vet inte vad jag ska till. Ja. Och då menar jag inte Simons mål fel Utan jag menar SARS-incidenten? Alltså, Jag vet inte vad jag ska tycka om det här egentligen Det är ju väldigt märkligt Och det jag kan förstå om man gör ett 2-0-mål Hemma mot inte Redding eller Norwich Men nu är det ändå kvittering på Snapp Bridge eh, Mot Ett topplag alltså Det är en väldigt viktig match Alla historier som finns runt klubbar, klubbarna Så jag förstår inte riktigt Agerandet, jag tycker det kände fel signaler Faktiskt man mm. ja, har ja. kanske ingen teori kring vad det hände som jag tycker det är... Ja, det skapar en negativ debatt efter det. är gör det helt klart. Precis. Mm. Och jag reagerade bra direkt också. Jag alltså, tänkte alltså, vad är det som hände. Uh, och sen har det blivit en ganska stor händelse också efter att jag, jag förstår inte riktigt ut varför det är onödigt av den där liverpool tycker jag. Mm. Sen, så, sen så tror jag faktiskt att det är. Jag... Jag tror man ska se det som något jävligt roligt uh, Istället för något för allvarligt uh, Min teori är faktiskt att det inte är Det är ingenting man ska analysera för mycket Utan man ska bara Man ska bara ta upp den härliga Print screenen <laughs> Precis hans ansiktstryck uh, <laughs> ja, han ja det är faktiskt ja, det, det är en förskan bild faktiskt det det. Men, Ja det är det, fantastiskt Det ställer sista um, parentes på att När Chelsea gjorde det här Förra året de menade ju att de skulle fira sitt mål med VS Boas förra året. Och i slutändan var det bara var de portugisiskt talande spelarna som gjorde det väl. Och de engelska och överspelarna skete i det Och då såg man en väldigt tydligt i Så jag tänker inte man ska underskatta betydelsen av det här heller. Nej, det ska man inte. Nej, nej men det ska man inte. Men samtidigt skulle det vara så att Suárez får lämna januari för att han inte passar in. Om vi nej, drar det långt då, då är det liksom... Ja. Det är blir inte roligt att hålla på Liverpool Så mycket kan vi inte säga mm. Nej, det, det är inte så mycket mm. kul nu heller Tror jag Okej, <skratt> uh, okay, då vet vi detta uh, Hannes, har du någonting du uh, snappat, und, snappat und Snappat upp under Snappat upp Ja, Exakt. <skratt> nu ledde ju månsin oss På spåret på veckans sämsta Och jag, jag plockar fram Förra veckans sämsta och jag egentligen inte. det är väl inte dåligt eh, Utan jag får väl kalla det Veckans tråkigaste den här gången Och det är mm. Bayern FC Bayern slog Eintracht Frankfurt Med 2-0 i toppmötet I Bundesliga och nu känns det som Att Bundesliga är stendöd mm. eh, Bayern har efter 11 omgångar 30 poäng 2 kommer Schalke 04 på 23 Och det är alltså 7 poäng som skiljer emellan Och eh, eh, För oss som eh, vet som känner till FC Bayerns stora så är sju poäng inget förskång som de tappar hur som helst. Nej, mm. det stämmer. Alltså det känns ju nästan som att eh, det är Dortmund som skulle kunna utmana. De ja. hade 10 poäng bakom. Ja, ah, 11 till 11, och, ja. Eh, Det är det beror ju på att, jag har en teori i alla fall. Jag vet hur det var förra året som håller på så jag vet hur det var förra året. Eh, när man verkligen satsar på Champions -spel så tar det ju väldigt mycket energi Och mm. i år har det gått bra för Dortmund och Champions League Och då blir det en effekt i det igen det blir, väl, det blir svårt att ställa om till vanlig serielunk efter de stora Champions mm. eh, Så jag tror att Dortmund kommer inte att kunna rubba Bayern Nej, alls. Jag jag <hör> Nej, men sen så känns ju Dortmund som den överlägset hetaste kandidaten Att, att utmana dem eh, Absolut Inget utom Frankfurt och... Uh, ja, och Schalke. Ja, mm. Schalke. Men uh, de känns inte alls lika heta som Dortmund. Mm. Uh, det vet man ju själv när man bettar och så vidare. Uh, att uh, Dortmund är ett lag att lita på. Även för att de har tappat en del de ordnade poängen. Om man har de rätt trupp med sig så uh, de är de väldigt svåra att stå emot. Liksom. Det rinner ju lätt iväg. Uh, hur som helst är det enda elva poäng man ska ta igen. Och... Uh, nej som, som han säger, man, man tappar Allt ens själv, nej, så att det, tappa det är Elva ju <laughs> det, det går ju helt enkelt inte Nej, det tror jag inte heller så att, men, Samtidigt, jag håller med Om att det är väldigt tråkigt Vi är i november, liksom, mitten av november inte ens det Och tyska lägarna är redan avgjord Ja, det är ju synd med sant För å andra sidan så Ska man inte klandra Frankfurt för förlusten För de har ju gjort Absolut det så De är ju de är liksom, faktiskt nykomlingar I ligan och har varit målpressat eller legat med uppe i toppen De ligger fortfarande med uppe i toppen Även om de har gått emot sina senaste matcherna Så det är inte mm. de som skuggen ska falla över Men det är ju som du säger Det synd att ligan ska avgöras I, i början på november mm. Men, Men sen får, uh -huh. Jag tänkte säga Känns det inte som att det alltid är något Nykomlingslag från Tyskland som alltid med dig uppe i toppen Och något typ av topplag som alltid Är i kris i november mm. Och sparkar där mm. ligger i botten <laughs> Det har du helt rätt i faktiskt mm. Det känns som att är temat är Det är alltid en som verkligen ställer till. Ja, det var ju, Hoffenheim var ju med där uppe och sen vann ni dem ett år också. Ja, ehm, precis. Och sen är det alltid gamla storklubbar som ligger i botten och krisar. Nu har det varit Wolfsburg och Hamburg även om de har kommit lite bättre. Ja, Istället Karl nog åkte ur förra året exempelvis. Mm. Så det, det, känns, det känns som en väldigt märklig liga ja. på det sättet. Mm. Ja, men helt klart. Sen så vill jag också att vi liksom Understryker och att eh, Det är inte helt avgjort än Så att vi inte liksom Alla tre går ut här och hävdar att eh, Bayern är klar redan nu För sen så får vi äta upp det kraftigt Sen i maj någon gång uh, Så jag, jag, jag lägger jag, in lite uh, ja, men jag lägger uh, in later, later, later, later, Jag tar dock jag Risken att säga att FC Bayern Kommer att vinna eh, mm. Under säsongen. Ja jag samma och. De har en liksom bredd också. Så att en spelare, om någon spelare skulle gå sönder, då kan det så att en annan som är nästan lika bra. Alltså, de var ju två elva i princip som skulle kunna vinna tyska liggen. De det, det är ju bara som är på i närheten av samma division känns det sånt jag. Ja, för kalker kan blixla till men de det känns som de inte håller i längden. Så att jag, jag kan också lova att det är avgjort. Mm. Ja, om jag får sammanfattat, eller om jag får summera det hela så kan jag ju. Äh, Lägg in argumenter i argument att Bayern har ju en bred som är förtrolig De har faktiskt en av Europas absolut bästa mm. mm. Ja mm. Då har vi konstaterat detta yes. Kan vi inte svänga över i lite positiva tongångarna och gå igenom något härligt som hänt under veckan eller någon mm. härlig tanke man kan bara bära med sig efter den gångna veckan Måns, har du något att ta upp? Ja, absolut. Här får jag faktiskt lägga mina klubbsympatier åt sida lite grann Och hylla ett lag som jag kanske inte brukar hylla privat det <laughs> Privat, faktiskt, <laughs> Det är faktiskt äh, AIK äh, som vi imponerade väldigt mycket som mot, äh, mot PSV äh, Nu vet man ju inte hur, om PSVs motivation var 100% och bla bla bla men att ändå vinna mot ett PSV som ändå är mitt in i sin säsong och allt det här. Ska hade vi slien, Strotman och torvunden borta exempelvis. Fan ehm, var ska Fan också, ja. Men de går ändå ut och, och kämpar ner PSV tycker jag. jag tycker de gör det väldigt bra. Och sen får de tidigt mål och anpassar sig efter att de har ledningen och kanske inte spelar sitt vanliga. De spelar har ju ganska offensiva tänk. Utan de, de spelar efter sin förmåga Och efter sin ledning Och gör det väldigt bra Och eh, jag tycker både AIK och Helsingborg Har varit bra hittills i Europa League Men ingen av dem har ju Lyckats vinna Så alltså, det var ju första grupp, gruppmatchen Som ett svenskt lag vinner i Europa League eh, Någonsin faktiskt Ja i Europa League Men senast Europa, mm. senast Europa spel var 2007 kallade Det var väl i UEFA-kuppen Precis Men ändå fem, fem år i lång tid Ja, verkligen nog tid. Och därför vill jag hylla och kolditen. Och det tycker jag var. Det var faktiskt förra veckans roligaste. Även om man normalt sett håller på. Ett Stockholmslag som håller till i superrätten <laughs> mer, mer behöver jag inte säga. Uh, ja, jag var faktiskt. Det inte, och det är inte ja. West United, det kanske ja. har inte i sig. Ja, ja. novad. Jag var i alla fall där. Jag var ju där faktiskt på då som jag torsdag såg av Och... Mm. Som jag skrev i ett blogginlägg i fredags så var jag väldigt imponerad av AWK. Jag tyckte att det, det var ju fantastiskt roligt, den här segeln. Jag kände utan att få hybris över mitt tippande så kände jag redan på förväg att det här kunde bli en, en riktigt... Ja, vad ska man säga. En skrällmatch för AWK. Och de vann ju faktiskt. Och nu så har de ju chansen. Vilket är väldigt... Vilket nästan är det största av det Att de har chansen med två gånger kvar Att gå vidare från sin grupp Även om uh, det krävs Mirakel både en och två gånger Men uh, det är ändå otroligt Tycker jag mm. Mm. Ja så du kommer ihåg den här tappet De ville mot Denipro hemma de Ja det var ju faktiskt en poäng på, där så så Det var ju faktiskt väldigt onödigt mm. Mm. Mm. Verkligen. Verkligen Men också angående huruvida, det PSV kom dit Fullt motiverade eller inte det Uh, motiverade tror jag nog de var Med tanke på att de tar väl Har jag uppfattat, uppfattat det som i alla fall, Europa hyfsat så har jag i alla fall. Ja de ställer, de, ställer, uh. de ställer trots, trots allt De upp med bästa möjliga lag Sätter skadorna uh, Jo men i Europa League har jag annars fått Ett litet uh, rykte Av att efter förra årets liksom, Deback eller typ Manchester United och Manchester City Och Diverse lag som ställer över De stora spelarna Har det väl dags för Europa League, Till skillnad från Champions League då. Så har det ändå fått en lite sån Tråkig liksom Ton när man pratar om Europa League Men PSV känns som Ett sånt lag som faktiskt Satsar på det ganska bra och Utan att ha stenkoll på Tabellen i AEKs grupp Så har jag för mig att PSV inte hade råd Med en förlust där egentligen Nej, men jag uh, nu det är ju tror jag. Ja, uh, exakt. Uh, ja, det är ju, ser ju väldigt tufft ut för PSV nu. Mm, så på så sätt är det ju en, en mer imponerande insats av AIK. Uh, sen ska man väl lyfta fram Banguras mål också. Det är, mm. går inte av för hackor som man brukar säga. Uh, men. Uh, så att, ja. Jag tänker uh, att sen ska vi säga att um, vi säger att det ser tufft ut för PSV medan vi säger att AIK har. Chansen att de ska säga att de har lika många poäng Och samma lag kvar Så att de har egentligen lika bra chans båda två ja. mm. Så att vi ska inte vara för hårda mot PSV Och för, ja. och för mycket just på Fast, det sättet. Tyvärr så har ju AIK det bästa laget hemma Tycker jag uh, ja. Det hade varit bättre tvärtom uh, I för så kan man inte resonera Så riktigt eftersom ja. att de redan har mött dem Exakt. Uh, Men uh, ja Hur som helst Jag tror jag tror inte AIK klar det Men det är ju ett steg framåt för svensk fotboll Kan man inte just att de gör det Men att de bevisar att det går Som Eftersom att jag Sympaterar med ett annat Svenskt lag så ser jag Egentligen helst inte att de går vidare Jag ser helst inte att de blir något slags Hänföra för svensk fotboll I Europa, men det känns Jävligt skönt att veta att Förr som hade för förra året Och nu har jag i KU i året Liksom det märks tydligt att uh, vi har tagit ett, ett eller två steg närmare Europa mm. Uh, mm. Så det känns, Och det var väl lite det som uh, Mr Feldin här i podcasten uh, skrev på bloggen också Ja precis, uh, jag känner ju som du säger att, att uh, Sverige och allsvenskan är på väg ut i Europa Eller vi är ute i Europa men uh, det känns som att allsvenskan går mot med en positiv utveckling mm. Mm. Och svensk klubblad fotboll mår väldigt bra just nu, känns det som. Mm. Ja, absolut. Uh, och det, äh, men det känns skönt. Och det kommer ju liksom göra så jävla mycket för landslaget i, i längden. Och Precis. det kommer göra så mycket för hela intresset kring fotbollen och så vidare. Så mm. det är ju uh, idel positivt. Mm. Får man ju säga. Mm. Verkligen. Ja. Mm. Något mer att tillägga om uh, Aik? Jag tycker ju personligen vi har pratat lite för mycket om Ja, jag måste bara lyfta fram Jag att måste lyfta fram Nils-Erik sin insats Jag vet inte om det gick fram genom tv utan, Men så fort Det var farligt för PC så var Nisse på plats så kändes man att han hade ätit någonting utomgjordes Till frukost för det var, jag, vet, jag vet inte, det har jag aldrig sett Nisse så där bra han, Är du Nisse med honom Alltså Ja, jag, jag, jag, jag tycker Nisse är en skönspelare. spelare ja. kan, ja, han, han har mål. ju ändå en viss Premier League-historia Precis, precis En, en riktigt dunka liv Ja, ja, ja det, det var väl allt jag ville säga om matchen eh, ja. tillsammans, tillsammans med Bangoras magiska mål Så var Nisse ja. matchens behållning mm. så, men, Navendo, När du återigen tog upp eh, Bangoras mål eh, Den här finten han gör innan målet Alltså är den så jävla snygg som det snackas om egentligen? Ja. Jag, Nå, ty jag, tycker mer, jag tycker mer att det är att I den första touchen Som är, som är det bästa ja, alltså. spottet, ja. Men det är mer kroppsfinten Än själva fotrörelsen Som snygger snygg i så fall i finten För ja, att, man, liksom, det, Den svänger ju inte så kraftigt Som till exempel när Ronaldinho Kör den Vi ska inte vara Nej. Vi ska inte vara hårda mot Bangor Nej det är sant. Men jag tycker att den har fått Jag uh, gör lite hård uh, mot media Som liksom hyllat den Ja Ekvall såg ja, helt ny Efter matchen i intervju som jag såg När Van Gogh körde finten igen Ekvall såg upp ögonen Och såg ju helt så ja, såg ut som han hade alldeles säkert något liknande Han såg ut som Svarez ja. efter målet ja, ja, han såg ut som Svarez efter målet Och det var lite väl Stor reaktion på finten Men <laughs> målet var i vilket fall väldigt jag. Ja men det får man säga Ja men du har Hannes. inte pratat om AIK på ett par månader innan på den. <laughs> ja, Det är nog rätt måste. Om mm. de inte slår mm. Napoli vad ja. mm. ja, eh, ja, var det rätt för mig Simon? Eh, det var det ja. Det var ja. jag själv Perfekt. Det gjorde jag faktiskt Och min eh, Min ja. höjdpunkt från förra veckan Och eh, ja, den hämtade från Champions League I onsdags kväll Celtic firar ju 125 års jubileum, eh, vilket är otroligt stort på alla vis. Och som inte det var stort nog så spelar man ju mer eller mindre ödesmatch. Ja, nu var kanske hård, men eh, riktigt viktig match hemma mot Barcelona i Champions League-gruppspelet. Eh, och eh, det var sådana matcher som redan var förande var ju liksom David mot Goliat. Och eh, ja, det, ingen har väl missat hur det gick 2-1 till Celtic efter en heroisk match- jag har, jag har väldigt svårt att se om det, jag, jag tvivlar starkt på eh, sanningshaltningen, men då var det 88-tal i bollinat i, i, i, i Barca. Mm. Eh, rätta mm. mig om jag har fel, stämmer. 86-24 var det jag hörde. Ja, 82-18 var vad jag hörde, så det är ganska tydligt att det inte ja. Och pa passningen däremot var ju 950 mot 115 och sånt. Typ <laughs> det kan ju stämma. Allt det stämmer mm. garanterat. Uh, I vilket fall uh, så var det ju en helt magisk stämning på Celtic Park. Uh, och uh, jag, jag kunde inte, jag, ja, man kan väl inte honna klubben. Ett bättre sätt att fira 125-årsjubileumet än att vinna hemma Mot Barça med 2-1 Och nu ser det mm. riktigt ljus ut inför Champions League. Fortsättning för klubben mm. Ja, jag måste ju faktiskt Till alla Helsingborgs fans Måste jag faktiskt spela lite om ursäkt för att När Helsingborg fick Celtic I playoff till Champions League Så sa jag Hävdade jag att det faktiskt var en, Inte en drömlåttning mm. jag, jag skulle faktiskt ja. begysta upp det, att du sa det. Exakt Och mm. att, eh, Jag hör som helst att det var den bästa låtningen efter Vad som fanns att erbjuda så att säga men det står väl ganska klart och tydligt nu att efter att de förlorar med 12-0 totalt eller vad var i de två mötena. Ja, eller färg. Ja, exakt. <laughs> Skitsamma samma. Och att då Celtic nu går så pass bra i kämpsflyg. Ja, det är väl helt enkelt så att jag får be lite om ursäkt och göra en pejdel så att säga. Ja, om man säger så här, Simon, om man väger Celtic mot Dinamo Zagreb mot varandra mm. Ja. Du förstår vad jag vill komma Ja men sen så samtidigt eh, Tror nej, jag att, Du kan inte säga samtidigt i det här fallet Nej men jag hade velat eh, Nej det är sant Jag ska inte säga <laughs> tror Jag tror dock Sägerberg är den typen Av lag som eh, Inte är så bra för eh, ett svenskt lag Att möta eh, Inte borta i alla fall Ja om du menar på borta matchen ja. mm. eh, ja. Nog om det eh, För det är ju Tämligen oinsatt i dagens läge. Ja. Ja, men, jag... äh, åter till ämnet. Äh, ja, jag jag uh, skulle ja, jag men... bara frika in och säga att det här, mm. vi, den här serien var ju faktiskt otroligt viktig för Skottsklubbdags fotboll som haltade i allt och där, Glasgow, eller där Rangers tvångsreglerades ja. till tredje divisionen. Och det är Malmö ett slag där Rangers kan man väl mm. säga. Få sätta dem i konkurs. Ja, precis. Mm. Det, och det var ett slag i magen på hela. Hela den skottskarien och den här segern för Celtic är otroligt viktig. Jag kollade upp statistik och jag är så, säker på att hela fem år sedan då Celtic var sin stig senast. Då gick man även till åttondagsfinal och om man skulle gå vidare från en i år så vore det otroligt viktigt för skotsk fotboll. Mm. Får jag bara lägga in en lite rolig parallell som jag hittade nu faktiskt? Mm. Att ä, Malmö sänkte ju ner Rangers nu vinn, och vinner inne på dem ner till tredje divisionen, eller vad det nu är i Skotska ligan. Mm. Och det är ju lite liknande för han jag jag satt och pratat om innan podden hur Marcus Rosenberg skötts under Samptorias för <laughs> två säsonger sedan och ä, slutade med att de åkte ner till Serie B. Ä, och fick starta dem på 19 och sålde under säsongen Passini och Casano och så vidare och så vidare. Mm. Uh, och ä, nu är de uppe i Serie A igen. Så att Malmö har ju hittat sina Storklubs döda Genom åren Både ja. som lag och genom Rosenberg okay. Ja, intressant uh, Notis mm. Mm. Tack klart. Uh, men uh, då kan vi uh, Arkivera det du har uh, tagit upp Hannes uh, det uh, tycker så jag. Tänkte, Exakt Så tänkte jag att vi återkommer lite till uh, inledningen Av uh, podcasten där jag berättat att uh, Det ni lyssnar på heter faktiskt Bend It like bentnor Uh, och det kan ju vara lite uppseendeväckande för vissa Som inte riktigt förstår namnet Men det är ju såklart en liten uh, En liten flört Med uh, den klassiska filmen Bendit like Beckham uh, Och dessutom uh, som, som, vi, som vi tycker om väldigt mycket Det är därför vi har med den uh, Vi tycker om Beckham och vi tycker om filmen i övrigt Men framförallt så handlar det ju om Att vi har en Hat kärlek eller bara en kärlek i vissa fall Eller bara hat Tim. Bara hat i ganska många visst Till Niklas Bentner Detta danska fenomen um, Det är inte alltid jag säger Fotbollsfenomen Utan ibland räcker det att säga fenomen så mm. ja. uh, i vissa fall Känns det inte som att denna man Är en uh, fotbollsspelare Faktiskt man det, det, det är mycket han gör som inte associeras med fotbollare Absolut, exakt så hur som helst, vi kommer att återkomma ett inslag där vi eh, ser över eh, geniets eh, vecka, helt enkelt. Och jag vet att Hannes har stenkoll på vad Benton sysslat med under den gångna veckan. Så eh, take it away, Hannes. Tackar. Tackar. Eh, jag, jag följer ju C&A eh, och... Eh... Jag har ju koll på vad Bentner har för sig både, eller, ja, Framförallt på planen Även om man inte spelar så mycket uh, I helgen så spelade hans Juventus bort mot Pescara Vann med 6-1 uh, Frido Fröjt fick väl de flesta och gjorde Mycket mm. kul för honom som har varit skadad mycket mm. uh, Bentner startade på bänken uh, För att följa traditionen av säsongen uh, Han byttes in i 68 minuten När Chagliarella tre mot skjuten gick ut då ledde Juventus med 6-1 eh, och det blev inget mer mål när Bente kom in på planen, eh, kan vi notera. Jag såg inte matchen men jag kan väl enbart spekulera i att eh, de eh, Juventus-fans som redan har utlyst Bente till någon slags hackkycklen knappast fick eh, någon anledning till att tänka om. Bent, Bente har lämnat lika bestående intryck under den här som Linus Alenius har gjort eh, i en <laughs> Ja, ungefär. Ja. Mm. Eh, intressant är dock att Bentner vecka efter vecka Tjatar om att han måste få spela mer För att visa att han är värd att stanna i klubben För han, han säger att han verkligen vill stanna i klubben Och att han kan bli Att han kan passa in väldigt bra eh, I eventus framtidsplanet Men att han måste få spela för att bevisa det eh, Och det har jag faktiskt, faktiskt lett att han har fått spela en hel del de senaste veckorna eh, mm. tyvärr, tyvärr så har han inte tagit chansen Vilket ingen är säkert förvånad över, Jag dock och extra tungt idag också för Bentner var ju att Agger eh, alldeles nyss utsågs till Danmarks bästa fotbollsspelare på deras fotbollsskala. Eh, de har ju typ bara två spelare som kan konkurrera där. Och här Agger yeah. vann Agger. Tungt slag för Bentner. Han måste ju, han är alltså, han är alltså världens bästa spelare, på får inte som Danmarks bästa spelare. Är det, det måste kännas otroligt. Han hittar nog något kryphol att gå runt där tror jag. Han skulle förtroende hitta något argument mm. som går emot det. Absolut. Men <laughs> <Ja. laughs> sen är det ju lite så också att det känns det som att det var den titelskön som Bentman hade i år. <laughs> uh, Visst länge så lär, lär Juventus fina lägen Men mm. uh, jag vet inte om han kan räkna in att han har bidragit särskilt mycket när vi väl summerar det. Men det är möjligt. Det, det får man ju tolka lite som man vill. Uh, och som helst en annan intressant sak Om Bentner som jag själv läste faktiskt innan De mötte Nordsjällarna det var det väl i Champions League veckan Det var i Den mycket, eller på den mycket intressanta Italienska fotbollssajten Football Italia Så var det en väldigt utförlig artikel Med ett litet Citat från vår gode dansk Det enda jag hade sagt var Klart och tydligt Jag vill jättegärna göra mål ikväll när de då mötte ju hemma Och eh, såvitt jag vet så blev det inte många mål för eh, Benton den matchen heller mm. Men det, det är ändå lite intressant Att eh, den man som aldrig ger upp eh, Sen så blir det ju svårt Att göra mål om han inte finns på plan Det ska vi säga lite till hans, mm. eh, till hans Försvar ja. Men hur som helst så eh, Jag beundrar hans glöd eh, Och jag hoppas att han går ner De där extra kilorna som krävs För att vara helt matchfit han måste komma i sina kalsonger Ja, det är ju paddies, det paddy mm. Gött. Mm. Avslutningsvis. Tänkte jag att vi skulle se framåt lite mot den kommande veckan. Ingen Champions league league på ingen Europa ligat vänta och gotta sig med men, med. men Simon, var ju det med tanke på de matcher som Hellen erbjuder ja, Exakt, exakt och, och det. Underbara landslagsuppehåll Fast mm. det är ju inget uppehåll faktiskt Utan bara en liten avstickare nu i veckan Men bland annat premiären På Friends Arena Och uh, Holland, Tyskland dessutom. Ja, absolut mm. Men där uh, Inte Robin Farper Bland annat kommer att medverka Vet jag, läste jag alldeles nyss Precis, uh, och det har han och Rooney Faktiskt Ja, det, ja, det, det känns som ett märkligt det. Märkligt att båda blev skadade när det var betydelselösa mm, mm. Hur som har varit eh, Måns Karlsson, vad ser du mest fram emot i veckan? Eh, ganska många saker. Dels är jag ju såklart fram emot att se England mot Sverige. Alltid kul att England. Eh, jag kan tänka mig att det är stort för de som är på plats att vara med på invigningen. Eh, eller den riktiga för, första fotbollsmatchen samt att det är många stjärnor med. Eh, ändå en pass många som är något men är och hart och så vidare är ändå med mm. ehm, Dock så går det inte att komma från matchen Som är på lördag Tidiga matchen på lördag ehm, Hat derbyt Men det har ju mjuknat lite grann sista åren Men eh, Tottenham mot Arsenal ehm, Inte bara att hat derbyt Utan det är också en otroligt viktig match För båda lagen ehm, Som har haft väldigt svårt att imponera Sista tiden ehm, Och behöver vinna för att Haka ehm, på i kampen om köpstligplatserna helt enkelt mm. Ja, det stämmer ju väl mm. uh, Har vi något uh, förhandstips Till den här matchen kanske oss? Det kanske du kan bjuda uh, på Ja det är klart det kan bjuda på det uh, Det blir 2-2 uh, mm. Ja målrikt brukar du vara I mm. den typen av möten 2-2, mm. hade, uh. hade bara i år Som mm. uh, är 2-2 för Totten när Arsenal leder med 2-0 mm. uh, Arshunds mål Görs av, ja, vem är mål i Arsenal Det är ingen som gör det i sig den en ena är självmål och den andra gör Kassorla ja. eh, Visst stämmer det att Arsenal är hemma? Det stämmer väl, ja Ja, då säger jag ja, Jag tror också målrikt Jag säger fyra 2 till Arsenal Och att Vias Boas eh, Kommer hänga väldigt lösa efter matchen Nej, inte, inte väldigt lösa med att det, Nej, inte än nej, nej, men att däremot kritik mot honom Kommer att eh, Ja, det kommer att koka över mm. Mm. Exakt Uh, sen så kort kan vi ju nämna om Adebayor att han i helgens match uh, Det var väl Chelsea Var det inte det? Nej vilka var det de mötte? Hur som av han så Jo visst var det Chelsea han så, Nej, uh, Liverpool mötte Chelsea. Liverpool förlåt mig mötte Chelsea, Helt uh, Tottenham spelar mot City Just det förlåt mig uh, Han så otroligt lycklig ut tyckte jag Adebayor uh, så det, Jag ville bara att alla skulle bära med sig Det intrycket att Adebayor så faktiskt lyckligt kan ju ha att göra med att han fick starta igen mm. Eller bara att han älskar sitt liv kanske det. Ad det låter jag och Soares är helgens lyckligaste anfallare i Premier League i alla fall Absolut, samma mm. ansiktsuttryck på de behågarna <laughs> ja. Ja. Adebayor Ad får ju för övrigt möta sina två för detta lag två eller på rad Först City och nu Arsenal eh, Visserligen nej, det är det inget annat Sina men, två med, med, med. före detta. Ja, men, men, men, ja, det för detta Jag skulle komma till det, det är inget använt Det är svärt att han har spelat i ett extremt Antal klubbar. Mm. Ja. Nästan som Klår. Craig Bell har varit i nio Premier League-klubbar tror jag. Ja. Mm. Imponerande fas. Den bedrift i sig. ja. Mm. Mm. Yes. Uh, Hannes Ferdin, vad ser du framåt? Ja, det uh, ser fram otroligt mycket. Uh, mm. Lördagen uh, blir ju magisk med Arsenal-Tottenham klockan två. juventus lazio sex och sen Napoli Milan 20.45. Men helgens stora match, den är på söndag. Och den match som jag tror att få eh, tillsammans med mig ser som en höjdpunkt i helgen. Det är Santora Gena, Derby de la Lanterna som det kallas. Eh, Gena Derby, söndag klockan 20:45 till 4 Sport extra. Jag är säker på att den går i. Eh, det är alltså två klubbar som har en extrem rivalitet mot varandra. Det är två klubbar som. Ligger åt helvete rentaktivt i tabellen. Samt åriga har sju raka förluster. I ena i sin tur fem raka. Samt ligger på sjuttonde plats. Precis i östräcket. ena på artonde. Och får man använda begreppet ödesderby. Så är det här helt rätt tillfälle att göra det. Mm. Vad tror vi om Linus Alenius chanser att få speltid? Ytta Jag... små. Men tanke på att Geno har haft skadekris Eller? så finns ju chansen. Mm. Men jag ser chansen som Simon säger, otroligt små. Däremot sitta på bänken med tanke på att ser jag inför det år har infört systemet med 12 avbytare eh, mm. som max. Underbart system måste jag säga. När man ändå har Totalt obegripligt inuti mig, men jag vet inte riktigt. Ja, fast när man kör så pass många så tycker jag att varför kör man någon gräns överhuvudtaget mm. Ja, precis precis Varför kan det inte bara vara 200? Eller... Varför slänga in fansen på köpet på mm. bänken? Exakt, exakt Det är lite kul för att de har 12 på sin bänk eh, När Hammarby spelade mot Öster i sista matchen Jag tror det var tre på bänken Det var den truppen de fick ihop Det är lite skillnad förutsättningar Ja, mm. ja men det får man se. Ja mm. Ja, så det är helgens högkonteringsmässigt ja. året igen alltså. Mm, men inte så många håller med där kanske. Men kika eh, på matchen så kanske Johannes om, om eh, lyckas. Precis, om, en, ja. om ni kollar på matchen så kommer ni efterhand att tacka mig. Exakt. Hylla dig. Mm. Uh, ja, och jag ser faktiskt fram emot uh, det är två matcher, tänker jag säga. Även för jag kan inte få detta. Uh, du har något förvån sådant. Jag hade ju sett fram emot väldigt mycket Sundsvall-Halmstad Om det inte hade varit så att Halmstad hade vunnit med 3-0 i första Nu känns den ju ganska avgjord mm. Men man får ju slänga ett getöga på matchen så att och se så att Halmstad inte klappar igenom fullständigt Plus att jag... det är kul att se scenerna när ett lag går upp till Allsvenska ja, Absolut, mm. absolut Sen så vet jag inte om Halmstad- är borta i Sundsvall kommer komma med något vidare Borta följer Nej, Så det där det inte bli någon planinvasion Som på till historien <laughs> Men det låter inte såna, inte Det är inte sådana Djurgårdensäkra All ska platsen mot Assyriska När någon, en supporter kommer in och slå ner Assyriska spelare Exakt. Nej det mm. blir nog inte Halmstad mm. känns inte som ett slå ner Mot sådana lag <laughs> Nej. Men just, jag ska att De har Sundsvall några supporter eller spelare I princip kvar Nej. De är vikninger helt totalt Nej det stämmer Stämmer mm. på. Eh, hur som helst så är det ju inte jätteroligt Att åka upp till Sundsvall en, eh, Den liksom 18 november Eller vad det blir En kall lördag eh, ja. Nej Tack men nej tack på det Jag tror att vädret inte är till supportarnas fördel eh, Men den andra matchen jag ser fram emot Är hur som helst Queens, Queens Park Rangers mot Southampton eh, Jag tror faktiskt att eh, QPR kommer säsongens första seger där Och eh, det om något Är ju efterlängtat Och väldigt Jävligt intressant att se faktiskt För att eh, spontant så är de inte värda att Ligga där de ligger eh, Tycker jag Även för man överskattar deras trupp eh, Och förutsättningar Jag tycker att de ska ligga där de ligger Jag jag tycker att det är ett projekt som är byggt på snöden på, på och... Ja, det mm. ragn... En fuskbygge. Ja, det är ett riktigt ja, fuskbygge. Fusk, och men, som nej. arkitekt så har de världens mest inkompetenta tränare. Ursäkta den stenhårda kritiken, men New är ingen man som man bygger en framtid kring. Nej. nej. E, sen nej, det jag en... det med på Zambora eller eller någonting man bygger en Nej, eh, Ja, men Själva idén att plocka dit Till 99% 30 plusare Som inte har någon motivation kvar med att tjäna pengar eh, det, det leder inte till något gott tror jag. Men det är Nej. otroliga att de ändå lyckas få dit spelare Som ändå håller Alltså internationell Ja, Cesar alltså, är ju väldigt Exakt, och Esteban Granero har ju varit jagad av Toppklubbar publik ja. i flera flera år Och mm, de lyckas mm. få dit dem Men ja, det är bra pengar Jo men sen blir det bara plattfall Det är märkligt ja. Och då är ju Mark Hughes, det har ju Det skulle vara mm. intressant att se Harry Redman, till exempelvis Han skulle inte tolerera att de Beter sig sådär när de spelar i Ett så pass bra lag som ändå har potential att bli Så det skulle vara mm. intressant att se honom Faktiskt i QPR mm. Mm. Ja hur som helst Så hävdar jag ju att eh, QPR har förtjänat alltså, rent spelmässigt Ett par poäng mer än vad de har klarat Och de har ju faktiskt imponerat I matcherna mot typ Everton och Eh, till viss del Arsenal borta också eh, Det var väl Chelsea också Man tog poäng I London dubbet där Så att, eh, på så sätt så tycker jag att eh, Det ska bli roligt att se Cooper Ha sin första segerförsång eh, Det är ju trots allt ett anrikt lag eh, Det får man inte glömma Nej, hur, de, har, de har mycket har, de ändå fuskbygger I ja, de, de har sköna arenor och sköna fönster Exakt, Exakt. Eh, Och jag värnar ju om sköna arenor Och sköna fönster Så är eh. mm. Ja, uh, yeah, innan vi stänger igen butiken så vet jag att Hannes uh, vill avsluta med uh, en liten godnatt-saga Tänkte jag säga, men så var det inte <laughs> <spannend. laughs> Utan ja. det är snarare ett par uh, visnumsord, det är också för mycket sagt Men han vill säga någonting, så att, ja. uh, lyssna på honom Snälla. Jag vill säga några viktiga saker uh, mm. Och uh, det handlar om uh, serie A och det handlar om Uh, hur ska man säga? Publikutvecklingen där. är Inte mm. så till siffrormässigt utan atmosfären kring matcher. Uh, I derbyt i söndags så var det på dagen fem år sedan uh, laddsoffernet Gabriele Sandri sköt sig ihjäl av polis av misstag. Uh, det skapade stor debatt. Inte minst då det skedde bara några månader, eller uh, ska vi säga åtta månader efter att en polisman vid namn Filippo Raccitti mördades eller slogs ihjäl i samband med Catania Palermo Derbit. De här två dödsfallen skapade stor debatt och gjorde att fotbollsutdagen enades mot hologenismen och nu står vi här fem år senare utan några eh, våldsidigare utan några större bråk och det är lugn och harmonisk stämning på och kring Serie -arena. och jag tycker att det är fantastiskt med tanke på de problem som rådde tidigare På 2000-talet I Italien. Mm. Men det var och vad bara. Värt att notera är också att uh, Såväl Roma som Lazio fansen uh, Hyllade Sandri Med ett fantastiskt uh, tifo Inför derbyt i Soms mm. Mm. Ja men det var ju en bra grej att ha med sig nu När man, när man går och lägger sig på kuden Så att säga Precis, jag tyckte lilla... jag Jag tyckte om, en trevlig sak att avsluta det hela Absolut Ja, men då rundar vi av nu och tackar er som har lyssnat Vi hoppas att ni återvänder till treperspektiv.com Och vårt Youtube-konto som vi förmodligen Vi har inte ens skapat det men vi lär ju döpa det till treperspektiv. perspektiv Det vore logiskt så Det vore logiskt, mm. det kan ju också bli någon slags det är en liten högutsal när det kommer till namn men det låter ju osagt. Eh, men tre perspektiv är nog det jag skulle sätta mina pengar på att, eh, att vi beslutar oss för. Eh, och eh, vi lär ju så småningom också att finnas på iTunes när vi får fasion på grejerna. Eh, hur som helst, vi tackar för att ni har lyssnat och vi återkommer om en vecka. Är det tänkt? Mm. Ha det bra till dess och tack och gunnatt.